Розділ перший, у якому на рейнуване, котрий намагається натрапити на слід своєї милої, звалюються різноманітні неприємності. Зокрема, його проклинають удома і на дворі, стоячого, сидячого та працюючого. А Європа тим часом змінюється і застосовує нову техніку ведення бою. Раннок був туманний, як на місяць лютий доволі теплий. Усю ніч збиралося на відлигу, від світанку снігтанув, сліди підкутих копит та видавлені колесами возів колії тут таки заповнювала чорна вода. Осі та штельваги репіли, коні хропіли, з заспану лаялися. Колона близько трьохсот возів просувалася повільно. Над колоною здіймався важкий задушливий запах солоного селеця. Сер Джон Фастольф сонно погойдувався в сідлі. Після кількох днів морозу раптово настала відлига. Мокрий сніг, який падав, цілу ніч швидко танув. З ялин скапувала, ростала ожелить. «Гир на них! Бий! А, а а Гамір раптової битви наполохав ворон. Так і зірвалися з голий гілок, сонцеве лютневе небо, Вимержилося чорною рухливою мозаїкою, пересічене розмерзлою вологістю повітря сповнилося карканням. брязкотом і мідзенько заліза, криком. Битва була коротка, однак запекла. Копи та снівову снігову кашу, змішали із болотом. Коні іржали, і тонко звискували. Люди верещали, Одні по-бойовому, інші від болю. Почалося зненацька, закінчилося швидко. «Апхать! Апхать!» І ще раз, тихіше, віддаленіше. По лісі билася луна. О. Гуу!» Ворони каркали, кружляючи над лісом. Ту під копит помалу дали Крики стихали. Кров забарвлювала калюжі, всотувалася у сніг. Поранений армігер почув, що наближається вершник. Його попередив храп коня та брязки тупряжі. Звукнув, спробував піднятися, не зміг. Від напруження кровотеча посилилося. З-поміж блях кіраси сильніше запульсував кармінно-червоний струмень, стікаючи по пластині. Поранений дужче вперся спиною в повалений стовбур, дістав стилет, він усвідомлював, наскільки мізерно є ця зброя в руці того, хто не може підвестися, бо має пробитий списом бік і вивихнути під час падіння з коня ногу. Нідий жеребець, який наближався, був іноходець. Натипова ступа одразу впадала у вічі. Вершник, що сидів на гнідому, не мав на грудях знаку чаші, а отже не був одним із гуситів, з якими загін Армігера щойно мав бій. Вершник не носив обладунку. Не носив він також і зброї. Здавався звичайним собі подорожнім. Однак поранений армігер знав, і то аж надто добре, що нині, у місяці лютому року Божого 1429 у районі з узгорів узгор'їв, не бувало подорожніх. У лютому 1429-го, з Чегомськими узгір'ями та Яворською рівниною не подорожував ніхто. Вершник довго розглядав його з висоти сідла. Довго і мовчки. Кровотечу треба зупинити. Нарешті озвався він. Я можу це зробити, але тільки тоді, коли ти відкинеш геть цей стилет. Якщо ти цього не зробиш, я поїду, а ти собі роби, що хочеш. Вирішуй. Ніхто. «Хто не заплатить за мене викупу?» – простугнав Армігер. «Аби потім не казали, що я не попереджав». «То ти відкинеш стилет чи ні?» Армігер тихо вилився, жбурнув кинжал, щосили розмахнувшись на відліг. Вершник спішився, відв'язав в'юки та зі шкіряною торбою в руці присів поруч. Коротким складеним ножиком Розрізав ремінці, які з'єднували обидві пластини на грудник наплічником. Знявши бляхи, розпоров і розсунув просяклий кров'ян кетон, Заглянув, низько схилившись. «Недобре», – пробурмотів він. «А як же ж недобре воно виглядає, вольно з пунктом, колота рана?» «Глибока. Пов'язку я накладу, але без подальшої допомоги ми не обійдемося. Я довезу тебе до з Чогом в облозі, гусити. Знаю, не рухайся. Я тебе, здається, знаю, видихнув Арміг. І мені уяви собі, твоя пика теж здається, знайома. Я вілко Шінденау сприйносить лицарь бошнице, царство йому небесне. Турнір у зембицях, я вів тебе до вежі, бо ти. ти ж ти ж рейнмер збелявий, так? «Ага, то ти ж значить...» Армігер вражено вирішив очі. «О, Господи, ти ж...» «Проклятий удома і на дворі. Саме так. Зараз заболить». Армігер щосилий стипив зуби. Якраз вчасно. Рейневон вів коня. Вівко Шлінденеу, згорбившись у сідлі, зойкавий випустовнув. За пегорбом і лісом був гостиниць. А коло нього недалеко закопчені руїни. Рештки дощенту розвалених будинків, у яких Рейнелан заледовив, впізнав колишній Кармель, монастир ордену Байтісіма Віргініс Марія де Монте Камелі, який колись слугував домом Демеритом, місце ізоляції та покарання для нечистивих священників, а вже далі був Чегом в облозі. Армія, яка взяла в облогу з Чегом, була численна. Рейневон, як на перший погляд, оцінив її на добрих 5-6 тисяч людей. Отже, підтверджувалися чутки, що сирідки отримали підкріплення з Мурави. У грудні минулого року Ян Краловець повів у Шльонський рейд неповні 4 тисячі озброєних людей з пропорційною до них кількістю бойових возів та артилерії. Тепер возів було десь 500. Що ж до артилерії, то саме зараз їй випала добра нагода себе проявити. З десять бомбардів і мортир з гуркотом вистрілили, затягнувши димом цілу укріплену батарею та передпілля. Кам'яні ядра зі свистом полетіли в бік міста, вдаряючи у мури та будинки. Риневан бачив, у що вони повлучали, та знав, у що цілилися. Обстрілювали дзьобову вежу і башту над Свиденською брамою головні оборонні бастіони з півдня та сходу, а також багаті кам'яниці на ринку і парфіальний костел. Ян Криловець із Градика був досвідченим воєначальником. Знав, кого треба брати заживе і чиє майно нищити. У тому, скільки часу місто оборонялося, зазвичай вирішальними були настрої серед патриціату і Кліру. У принципі, після залпу можна було очікувати штурму. Але ніщо на це не вказувало. Чергові загони вели за шансів обстріл з арбалетів, гаківниць і тарасниць, але решта сиріток били байдики, коло бівачних вогнищ і кухонних казанів. Не спостерігалося жодної посиленої активності біля штабних наметів, над якими ліниво розвивалися стяги з чашею та пеліканом. На повів коня саме в напрямку штабу. Сирідки, повз яких вони проходили, байдуже проведжали їх очима. Ніхто їх не зупинив, ніхто не окликнув і не запитав, хто вони такі. Сирідки могли впізнати як не крути. Багато хто з них його знав, а ще їм могло бути все одно. «Голову мені тут відріжуть», – забурмотів із сідла Лінденео. «На мечах рознесуть, і ротики ти тияволи». «Нічого вони тобі не зроблять», – запевнив сам себе Рейневан, дивлячись, як до них наближаються озброєні ругатинами та гізармами патруль. «Але краще, кажи, Чехи, вітами вас, браті! Я Реймар Белява, Пізнаєте, Нам потрібен медик, фелікар, покличте, будь ласка, фельдшера». Рейневана, як тільки він з'явився у штабі, одразу ж обійняв і розцілував Бразда Склінштейна. За ним трясти провицею та ляскати по спині взялися Ян Колда з Жампаха, брати Матей, Ян Салав із Липи, Пьотер Поляк, Вілем'єнік та інші йому незнайомі. Ян кралевець із градика, гетьман сиріток і керівник походу жодним надмірним емоціям волі не дав, і не здавався здивованим. Реально, доволі холодно привітався він із ним. «Диви, ну диви! Здоров був, блудний сину! Я знав, що ти ще до нас повернешся!» Настає стає час закінчувати», – сказав Ян Крайловець із Градика. Він водив Рейневана по лініях та по позиції. Вони були самі. Крайловець хотів, щоб вони були самі. Він не був певний, від кого і з чим прибув Рейневан, і очікував якихось таємних послань, не призначених для сторонніх вух а довідавши, що Рейневан ні від кого не є посланцем, що він не приніс жодних повідомлень, спохмурнів. «Настає час закінчувати», – повторив краловець, піднімаючись на шаниці, перевіряючи долоною температуру ствола бомбарди, яку охолоджували змоченими сирими шкурами. Він дивився на мури та башти з чегома. Рейневан же все озирався на руїни знищеного Кармелю. На те місце… «Цілу вічність тому він вперше зустрів Шарлея». «Ціла вічність», – подумав він, – «чотири роки». «Час закінчувати». Голос крелець вирвав його з задуми та спогадів. «Найвищий час. Ми свої зробили. Нам вистачило... Грудня і січня, щоб взяти і обібрати душниці, бищі зембиці, з німчу, нємчу, цистерцянській Генрікові». До того ще безліч містечок і сіл. Дали ми німцям доброго жару, довго нас пам'ятатимуть, але зараз уже минули запусти, вже перший день Великого посту, ще крив, 9 дев'ятий день лютого. Ми воюємо вже далеко більше двох місяців, і то зимових місяців. Пройшли маршем десь і сорок миль. Тягнемо за собою важкі відздобичі, вози, женемо стада корів, а бойовий дух падає. Люди перемучені. «Свидниця нам не піддалася, хоча ми стояли під нею п'ять днів. Скажу тобі правду, ринуване, в нас не було сил для штурму. Ми бакали з гармат, метали вогонь на дахи, страхали. Раптом свіднича не здадуться, або принаймні на переговори захочуть піти викор не заплатити». Але пан Колдіц не злякався, тож нам ні з чим звідти піти довелося. Видно, з чого собі з них приклад взяв, бо теж добре тримається. А ми знову вдаємо грізних, страхаємо, лупимо з бомбард, ганяємося по лісах за вроцлавськими кінними загонами, які намагаються нашарпати. Але скажу тобі чесно, доведеться звідси піти ні з чим, зовсім піти додому. Бо час. Як ти думаєш? Ніяк не думаю. Ти тут командуєш? Командую, командую. Гейтман різко відвернувся. «Військом бойовий дух, як кого летить, псу під хвіст. А ти ринево не плечимо стинеш і нічого не думаєш. А що робиш? Рятуєш пораненого німця. Папіста! Привозиш, наказуєш нашому фельдшерові його лікувати. Виявляєш милосердя до ворога? На очах у всіх. Та дорізати його треба було в лісі, холера. Ти це либан несерйозно? «Я поклявся», – рикнув крізь зуби краловець. «Після Олеви Заприсягнувся собі, що після Олеви більше до жодного з них не буду милосердний. До жодного. «Ми ж не можемо перестати бути людьми». «Людьми?» Гетманові сиріток мало піно не виступила на губах. «Людьми? А ти знаєш, що сталося в Олаві? У ніч на Святого Антоні? Якби ти там був, якби ти бачив...» «Я був там. І бачив. Я був в Олеві повторив Рейневон без емоцій, розглядаючи ошелешений вираз обличчя гетьмана. «Я опинився там менш ніж через тиждень після трьох царів, відразу ж після вашого відходу. Я був у місці в неділю перед Антонієм, і все бачив, і бачив той тріумф, який потім завдяки Олаві відсвяткував Вроцлав». Краловець якийсь час мовчав і дивився з на дзвіницю з Чегумського парфіального костелу, на який саме почав бамкати дзвін, лункою голосно. «То ти не тільки в Олаві, а й в Рославі був», – констатував він. «А тепер приїхав сюди, під щеом, як з ясного неба. З'являєшся, зникаєш, не знати звідти, не знати як. Люди вже говорити починають, подейкувати, підозрювати». «Що підозрювати?» «Заспокойся, не харячкуй, я тобі довіряю». «Тоді, коли ти з нами під Виклиславом прощався, 27 грудня, ми бачили, що тобі спішно, Дуже спішно в якихось важливих справах. Нечувано важливих. Ти їх вирішив?» «Нічого я не вирішив», – не став приховувати гіркоти Рейнеман. «Зате я проклятий. Проклятий, стоячий, сидячий та працюючий на горах і в долинах». «Як це?» «Довга історія. А я такі дуже люблю». Про той факт, що у Вроцлавському кафедральному соборі сьогодні відбуватиметься щось надзвичайне, вірними, які зібралися у храмі, сповістив збуджений гомін тих із них, котрі стояли ближче до трансепту і хорів. Вони бачили і чули більше, ніж решта, тісно збиті у головному нефі та в обох бічних. Решті спершу довелося задовольнитися домислами. І чуткою пліткою, яку несло наростаючим повторюваним шепотом, що оббігав натовп, ніби шелест листя на вітрі. Великий тумський дзвін почав бити. І бив він глухо і повільно, лиховісно і похмуро, ривчасто. Язик дзвону, це було виразно чути, вдаряв по бронзі на один бік. Ленча фон Штіттенкран схопила Рейнева на руку, міцно стиснула. Рейневан відповів потиском на потиск. «Ексауді деус операціонем мєм!» «Кум де прикоре ті море ініміці, ері анімам меам». Портал, що вів до Ризниці, був прикрашений рельєфами, які змальовували мученицьку смерть святого Івана Хрестителя, патрона собору. Звідти зі співом виходили дванадцять прилатів, членів капітули. Вдягнені урочисті стихарі, тримаючи в руках грубі свічки. Прилати зупинилися перед головним вівтарем обличчями до нефа. «Протексті тіме конвентум алигнантіум, а operantium оперантіум іні квітатем, ква ексу куерунт ут гладіум лінгва суас, інтендерунт аркум рем амарам, ут сагітент інокультус іммакулатум». Гомін Юрби раптом побільшив, посилився. Бо на східці віфтаря вийшов власною персони врославський єпископ Конрад п'ясти з лінії Олесницьких князів, найвищий церковний ірах Шльонська, намісник ясновельможного пана Сигізмунда Люксембурзького короля Угорщини та Чехії. Єпископ був у повному урочистому єпископському облаченні, воздобленій коштовними каменями інфолі на голові, у долматиці, вдягненій на туніцелу, спектуралі на грудях і закрученим, на черугалик пестуралем у руці. Він виглядав вистину достойно. Його оточувала аура такої гідності, що можна було б подумати, ніби це не просто врославський єпископ спускається східцями вівтаря, а архієпископ, курфюрст, митрополит, кардинал, ба сам Папа Римський. Ба навіть іще достойніша, іще благочестивіша особа, ніж нинішній Папа Римський. Набагато достойніша і набагато благочестивіша. Так думали чимало з присутніх у соборі. Сам єпископ, зрештою, теж так думав. «Браттє і сестри!» Його розкотистий і дзвінкий голос наелектризував натовп і змусив його затихнути. Застугонівши, здавалося аж під високим склопінням. Замовки ще раз бамкнувши дзвін на дзвіниці собору. «Браттє і сестри!» Єпископ сперся на пасторал. «Добрі християни!» Навчає нас Господь наш, Ісус Христос, щоб ми прощали грішникам провини їхні, щоб ми молилися за ворогів наших. Це блага і милосердна наука, християнська наука, але не до кожного грішника її можна застосовувати. Є такі провини і гріхи, за які нема прощення, нема милосердя. Кожен гріх і блюзнірство будуть відпущені. Але блюзнірство проти духа не буде відпущене. Некве ін хок саекуло некве ін футуро, а ні в цьому столітті, ні в прийдешньому. Декон подавав йому запалену свічку. Йописко узяв її рукою в рукавиці. Рейнмар родом із Беляви, син Томас Сефон Беляв, согрішив проти три єдиного Бога. Согрішив блюзнірством святотецтвом, чаклунством, віровідступництвом, решті-решт звичайним злочином. Єленча, все ще міцно стискаючи руку Рейнева, сильно зітхнула, поглянула вгору на його обличчя. І зітхнула знову, цього разу тихіше. На Рейневе новому обличчі не було помітно ані найменшої емоції. Його обличчя було мертве, мов кам'яне, «Таке саме обличчя в нього було в Олаві», – подумала Еленча. «В Олаві в ніч із 16 на 17 січня». «Про таких, як Рейнмар із беляви, Голос єпископа знову розбудив відлуння між колоннами та арками храму. «Рече письмо!» «Бо коли хто втече від нечистости світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа», а потім знов заплутається ними та перемагається, то останнє буває для них гірше першого. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши, вернутись назад від переданої їм святої заповіді. Бо їм сталося за правдивою приказкою «Вертається пес до своєї блювотини, та помита свиня йде валятися в калюжу». «До власної блювотини!» – ще більше підвищив голос Конрад з лесниці. І до калюжі болота повернувся відступник і яртик Рейнмор з Беляви. Гробіжник, чарівник, катдівиць, блюзнір, осквернитель святинь, содоміти, братовбивця, винуватець численних злочинів, негідник, який алтімус дєєбус десембріс позрадницькі... Ударом у спину вбив був доброго та шляхетного князя Яна, пана зембець. Тому в ім'я Бога Всемогутнього, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, в ім'я всіх святих Господніх, наданої нам владою, виключаємо апостата Рейнмара зі спільноти тіла і крові Господа нашого, обтинаємо сув'язь, що з'єднує його злоном Святої Церкви, і виганяємо з громади вірних. У тиші, що запанувало в нефах, було чути лише посапування та дихання. Чи здушений кашель. І чиюсь гейкавку. Анафемасіт! проклятий рейдьма розбиляве! Проклятий нехай буде вдома і на дворі, Проклятий в житті і в смерті, стоячи, сидячи, працюючи і ходячи, Проклятий у місті, в селі і на ріллі, Проклятий на полях, у лісах, на лугах і на пасовищах, на горах і в долинах. Неміч невеликовна, моровиця, хворість єгипетська, геморой і свербіж, і пархи нехай упадуть йому на очі, горло, язик, губи, шию, груди, легені, вуха, ніздрі, плечі, на ятра, на член, кожен від верха голови аж доступні ніг. «Проклятий, нехай буде його дім, його стіл і його ложе, його кінь, його пес, проклятий, нехай буде його страва і питво, і все, що він має!» і Линча відчула, як поїшчатці скочуються сльоза. «Оголошуємо Рейн Мерезбеляви, обкладеним вічною анафемою, ввергнутим у прірву разом з Люцифером та ангелами, які согрішили». Прилічуємо його до тричі проклятих, без жодної надії на прощення. Нехай люкс, світлість його, назавжди, навіки вічні погашена буде. На знак того, що проклятий повинен загаснути у пам'яті церкви і людей. І нехай буде так. Ф'ят, ф'ят, ф'ят! Прорекли за могильними голосами прилати у білих стихарях. Витягнувши перед собою у випрямленій руці свічку-грімницю, єпископ швидко обернув її полум'ям донизу і впустив. Прилати вчинили так само. Стук свічок, які падали на підлогу, поєднався з запахом гарячого воску та кіптєвою згасаючих гнотів. Ударив великий дзвін три рази. І замовк. Луна ще довго дрижала, затихаючи під склепінням. Смерділи віски кіптєве, смерділо, паруюче, мокре і віддавна неперемінюване вбрання. Хтось кашляв, хтось гикав. Оленча ковтала сльози. Звін розташованого неподалік костелу Марії Магдалени подвійним пульсатіо сповістив Нону. Дальшим відлунням йому почала вторити, тільки трішечки запізнившись, свята Єлізавета. За вікном вулиця Шевська сповнювалася гамором і стукотом коліс. Канонік Отто Бейс відірвав погляд від образу, що зображував мучеництво святого Бартоломія, єдиною, крім полиці зі свічниками та розп'яттям, оздоби суворих стін кімнати. «Ти дуже ризикуєш, хлопче!» – сказав він. Це були перші слова, які він промовив від того моменту, коли відчинив двері і побачив, хто в них стоїть. «Ти дуже ризикуєш, з'явившись у Вроцлаві!» Як на мене, то це вже навіть не ризик, це зухвали шаленство. «Повір мені, велебний отче!» – опустив очі Рейневан. «Я не з'явився би тут, якби не мав на те причини!» «Про які я здогадуюся!» «Отче!» – от тобе я слупнув долоною по столі та, швидко піднісши другу руку, наказав йому мовчати. Сам теж довго мовчав. «А між нами?» – врешті-решт заговорив він. О той чолов'яга, якого ти чотири роки тому, після вбивства Петерліна, завдяки мені видобув від ще гамських як він тобі казав себе називати? Шерлеєм. Шерлеєм, а Ти все ще контактуєш із ним? Останнім часом ні, але загалом так. Ну то якщо ти взагалі зустрінеш цього Шерлея, передаємо, що ми з ним побили глеки. Він дуже мене підвів. Кудись до дідька поділися розум і спритність, якими він колись славився. Замість Угорщини, як мав би, вивіз тебе до Чехії, затяг до гуситів. Нікуди він мене не затягав. Я сам пристав до Утраквістів. На те була моя власна воля і моє власне рішення, якому передували тривалі роздуми. І я впевнений, що вчинив правильно. Істина на нашому боці. Я вважаю, Канонік знову підніс руку, наказуючи Рейневанові замовкнути. Його не цікавило, що вважає Рейневан. Вираз його обличчя не залишав жодних сумнівів стосовно цього. «Як уже було сказано, я здогадаюся про причини, які привели тебе до Вроцлава», промовив він нарешті, підводячи очі. «Я здогадався про них дуже легко, ці причини у всіх на вустах, і про що інше ніхто не говорить. Твої нові одновірці та брати, повірі, твої побратими у боротьбі за істину». Твої друзі, і товариші вже два місяці спустошують Клодську землю і Шлянськ. Два місяці в рамках боротьби за віру та істину твої брати, сирітки краловця вбивають, палять, грабують. Вони пустили за димом земби, ці зчелін, олаву та німчу. Дощенту пограбували генріківський монастир, сплюндрували та спустошили половину на Дрянщини. Зараз, кажуть, вони тримають в облозі свидницю, а ти зненацька з'являєшся в Вроцлаві. «Отче! Мовчи! Подивися мені в очі! Якщо ти прибув сюди як гусицький шпигун, ти версант або емісар, залиш мій дім негайно. Переховуйся де інде, не під моїм дахом». «Мені болять твої слова, в велебний очі!» Рейневон витримав погляд. «І думка, що я міг би бути здатний на таке неподобство». Думка, що я міг би наразити тебе на ризик і збитки. Ти вже наразив мене на ризик тим, що прийшов сюди. Дім може бути під наглядом. Я був обережний, я вмію. Ти вмієш, я знаю. Досить різко перебив його канонік. І що саме, ти вмієш, я теж знаю. Чутки розходяться швидко. Дивися мені в очі кажи прямо. Ти тут як шпигун, чи ні? Ні. Отже... «Мені потрібна допомога». От Тобейс підвів голову, подивився на стіну, на образ, на якому язичники за допомогою велетенських кліщів здирали шкіру зі святого Бартоломія. Потім знову вп'явся поглядом в очі Рейнемана. «Що потрібно, то потрібно», – серйозно підтвердив він. «Що як потрібно? Більше, ніж ти думаєш. І не тільки на цьому світі, на тому теж. Ти перебрав Мірку, синку». Перебрав Мірку, ти так завзято виступав на боці своїх нових товаришів та братів по новій вірі, що прославився. А надто після грудня минулого року, після битви під Велиславом, Закінчилося так, як мало закінчитися. Тепер, якщо мені дозволено дати тобі пораду, молися, кайся і покутуй. Голову пополом посипай, і то густо, інакше спасіння душі ти, уважай, просрав. Ти знаєш, про що я говорю? Знаю, я був при тому. Був у соборі? Був. Канонік якийсь час мовчав, тарабанячи пальцями по столу. «Багато буваєш», – врешті-решт сказав він. Боюся чи не забагато. Я на твоєму місці обмежив би це бування. Повертаючись Ад-Арем від дня 23 січня, від неділі Септуагойсіма ти опинився поза церквою». Знаю, знаю, що ти на це скажеш, гусите, що наша церква не добра і відступницька, а твоя праведна та істина. І що на Анафему тобі начхати? Чхай, твоя воля, зрештою, тут не місце і не час для богословського диспуту. Ти прийшов сюди, я вже здогадався, не на те, аби шукати допомоги в питанні спасіння. Тобі, напевно, йдеться про речі. «Більш світські та насущні. Радше про профанум, ніж про сакрум. А тому кажи, розповідай, говори, що тобі дошкуляє. А поза я до вечірні повинен бути на Тумському острові, розповідай стисло, наскільки це можливо». Рейневон зітхнув і розповів. «Стисло, наскільки це було можливо?» Канонік вислухав. Вислухавши, зітхнув. «Важко». «Ой, хлопче, хлопче!» – промовив він хитаючи головою. «Ти стаєш збісаний оригінальним. У тебе всі клопоти на один копил. Усі твої проблеми дозволь мені назвати це повченому. Феміні Генеріс».